Розділ 5. Тема знову з вами. Привіт, я повернувся. Я був у Амстердамі, з Марлен. Ми вирішили дати нашим стосункам ще шанс. Та нічого з того не вийшло. Вже за два дні я із запаленням легенів лежав у ліжку. Мені було соромно за себе, а Марлен п'ять днів трясла термометр і посміхалася мені люб'язно, гірко, до як медсестра на 30-му році роботи, що ненавидить свої обов'язки, але не звинувачує в цьому пацієнтів. Амстердам виявився цілковитою протилежністю тому, що я собі уявляв. Ніякий то не новий початок, а звичайний собі старий кінець. Щось рутинне, зібране за багато років. Цього разу ми розійшлися надзвичайно шанобливо. Вона сказала, що якщо мені щось знадобиться, то вона завжди до моїх послуг. Вона мала на увазі будь-що з аптеки. А я сказав, якщо ти колись вигадаєш, що не можеш без мене жити, і я теж буду певен, що не можу без тебе жити, тоді полетимо на кілька днів до Амстердаму і переконаємося в протилежному. До речі, я розповів Марлен про нас. Вона відреагувала так, наче це ще гірше моєї пневмонії. Я сказав, є одна жінка з інтернету, яка мені подобається. Вона, скільки їй років, як вона виглядає? Я, гадки не маю, їй від 30 до 40 років, білявка, брюнетка або руденька. А ще вона щаслива у шлюбі. Вона, ти хворий. Ця жінка, кажу я їй, дає мені можливість думати про когось, окрім тебе, Марлен, і відчувати щось схоже. Вона мене хвилює, збуджує, часом мені кортить послати її подалі, але знаю, як сильно я жадатиму повернути її назад. Бо вона потрібна мені тут, поруч. Вона уміє слухати, вона розумна, вона кмітлива, а найважливіше, що вона поруч. Якщо тобі подобається їй писати, то пиши, сказала Марлен. І не забувай про пігулки, додала вона. Емі, я безпорадний. Як мені залишити цю жінку? Вона наче холодильна шафа, але мені стає гаряче, коли її торкаюся. Коли гуляю з нею Амстердамом, підхоплюю запалення легенів. Але коли вона вночі кладе мені руку на чоло, я палаю. Так, емі, розпочнімо частину другу, і от що я вам скажу. Я повернувся назад. Я не мав наміру добровільно розбирати табір у вашому головному мозку. Я хотів би, щоб ми й надалі одне одному писали. А ще я хотів, щоб ми й познайомилися особисто. Ми так і не скористалися відповідними логічними моментами для цього. Ми відкинули найпростіші правила гри одне з одним. Ми – старі вірні друзі, взаємна підтримка щодня. А інколи ми поводимося до стоту, як закохана пара. І серед усього цього розмаїття нам із вами бракує звичайнісінького початку – зустрічі. Проте ми надолужимо, а вже ж. Та як нам це організувати, щоб жоден нічого важливого не втратив, я поки не знаю. А ви? Частина третя Емі, я навмисне розпочав лист розповіддю про Марлен. Я почав з себе, бо мені хочеться, щоб ми більше розповідали про своє життя. Я не хочу поводитись так, наче на світі не існує нікого, крім нас. Я хочу знати, як вам ведеться у шлюбі, як ви даєте раду з дітьми і таке інше. Було б добре, якби ви ділилися зі мною своїми турботами. Мені було б втішно знати, що я не один їх маю. Мені приємно вам допомагати». Для мене честь, якщо ви цілковито мені довірятимете. І нарешті, Емі, частина четверта. Не ненавидьте мене більш профілактично. Я цього не зношу. Я покинув дослідження про вплив електронних листів на нашу мовну поведінку і її значення як засобу перенесення почуттів ще на початку березня. Офіційна версія відмови – час у катма. Насправді ж, ця тема набула для мене надто особистого звучання. Тож я не хотів більше займатися нею з наукового погляду. Емі, ми усе з'ясували. Приємного дня, Лео. Постскриптум. З одного боку, моє повідомлення про відсутність до 18 травня було справедливим покаранням за вашу недовіру. З іншого боку, мені було прикро. Ви написали мені таке неймовірно гарне, відверте, щире та докладне послання. Дякую вам за кожне слово. 45 хвилин потому. Ви відмовилися від дослідження через нас? Як чудово, Лео. За це вас люблю. На щастя, ви і не підозрюєте, як я це щойно сказала. Зараз мушу бігти. Беду Йонаса до стоматолога. На жаль, він не буде під загальним наркозом. Це до вашого питання, як я даю раду з дітьми. До зв'язку. Емі. Шість годин по тому. Лео, я сиджу у своїй кімнаті, Бернард ще працює, Фіона ночує в подруги, Йонас спить без двох зубів. Вурліцер їсть собачий корм. Це дешевше, а самому вурліцеру однаково, аби багато було. Брундуків у нас, як ви розумієте, немає, інакше підозрюю кіт ними гарненько поласував би. Меблі поглядають на мене з докором. Вони відчувають зраду. Вони погрожують. Аго, тільки спробуй повідомити про нашу вартість, колір, дизайн. Піаніно каже. Аго, тільки спробуй розповісти йому, що Бернард був твоїм вчителем музики. І як ви вперше поцілувалися, як сиділи на мені, як любилися. Книжкові полички питають. Що він за один, цей Лео? Що він тут забув? Чому ти години витрачаєш на нього? Чому не повертаєшся до нас? Чому така задумлива? Сідій програвач обурюється. Ще дійде до того, що ти Рахманінова не слухатимеш. Ти ж знаєш, що вас із Бернардом не в останню чергу поєднала музика. А забажаєш слухати те, що цей Лео полюбляє. Може він Шугабейбс слухає? Лише стелаж з вином заперечує. А я нічого проти того Лео не маю. Ми в трьох одне одному пасуємо. Ліжко ж, мовить загрозливо, Емі, дивись мені, не мрій про інші місця. Дивись, щоб тебе не впіймали тут із цим, Лео. Попереджаю тебе. Я так не можу, Лео. Я не можу ділитися з вами цим світом. Ви не можете бути його частиною. Цей світ надто компактний. Він справжня фортеця. Її не підкорити, вона не стерпить чужинців. Вона надто закрита. Лео. Ми обоє повинні залишатися за межами цього світу. Це наш єдиний шанс, інакше я вас витрачу. Ви хочете знати, як мені ведеться у шлюбі? Чудово. Лео, чесно, і Бернарду також чудово ведеться. Він обожнює мене. Я поважаю та ціную його. Ми дуже шанобливо ставимося одне до одного. Він мене ніколи не обманув би. Я не змогла б лишити його. Ми не бажаємо одне одного образити. Ми розраховуємо одне на одного, маємо музику, театр, а ще у нас багато спільних друзів. 16-річна Фіона мені як молодша сестра, а для малого Йона Саяна чи мама. Коли його мама померла, йому було лише три рочки. Лео, не змушуйте мене гортати сімейний альбом. Зробімо так, якщо ваша ласка. Я розповідатиму про дім, коли мені цього справді захочеться, коли виникне така потреба, коли знадобиться думка дуже-дуже близького друга. Проте ви можете залюбки повідомляти мені докладно про перепитії свого особистого життя. Тільки нічого еротичного, цього я не дозволяю. Так, тепер я нарешті піду до ліжка. І нарешті спатиму міцно. «Лео, як чудово, що ви повернулися! Лео, ви мені потрібні! Я мушу мати можливість жити і відчувати за межами свого світу, Лео! Ви – мій зовнішній світ!» Про Марлен поговоримо зранку, позаяк для цього мені знадобиться свіжа голова. Добраніч, Лео! Цілую вас на ніч! Наступного дня. Тема «Марлен». «Доброго ранку, Лео. Якщо не виходить ні бути разом, ні окремо, тоді є лише одна можливість – заміна. Лео, вам потрібна інша жінка. Ви просто мусите знову закохатися. Тільки тоді ви зрозумієте, чого вам увесь час бракувало. Близькість – це не порушення дистанції, а її ліквідація. Напруження – це не нестача досконалості, а безперервне прагнення до неї. Лео, нічого не залишається, крім як знайти вам жінку». Звісно, вкрай наївно казати «забудьте Марлен». Та ви повинні це зробити. Насправді це зробити. Ось що я пропоную. Замість Марлен думайте постійно навмисно про мене. Можете уявляти зі мною все те, що робили би з Марлен. Меблі знову пильно на мене дивляться. Думати про мене – то просто перехідна стадія, доки ми не знайдемо вам жінку. Яку ви б хотіли? Як вона має виглядати? Лео, скажіть уже, може у мене вже є кандидатура для вас? Якщо серйозно, то жінка, яка каже, якщо тобі подобається їй писати, то пиши, вона й на кілометр не наблизилася до мого власного уявлення про кохання. Марлен не кохає Лео. Кожен у цій незакоханій парі черпає свою пристрасть з палкого бажання кохання іншого. Доладніше мені цього не сказати. А тепер мушу ставати до праці. До зв'язку. Еммі – ваша віртуальна альтернатива. Чотири години по тому. Люба Еммі із зовнішнього світу. Читати ваші листи – справжня насолода. Я вам вельми за них вдячний. Можете підбадьорити свої меблі. Захоплююся їхньою позицією та ціную командний дух. Я не збираюся бути чужинцем в оселі Емі Ротнер. Відтак окупую Еммі лише перед монітором комп'ютера. Передавайте щире вітання винному стелажу. Може, ми якось влаштуємо опівнічну зустріч у трьох. Обіцяю так більше не напиватися. Особливо прекрасними видаються ваші думки про те, щоб знайти мені пару. Які жінки мені до вподоби? Жінки, які виглядають так, як пишете мені ви, Еммі. А ще жінки, з якими я маю шанс перейти в їхній внутрішній світ із зовнішнього. Себто не кончає щасливі у шлюбі жінки, які сидять у родинній фортеці і охороняються меблями. І доки мені не трапиться така на шляху, я, залюбки, пристаю на вашу пропозицію навмисне думати про вас, щоб не думати про Марлен. Не обіцяю, що швидко про неї забуду, та переконаний, що завдяки вашим листам неодмінно досягну мети. Зичу вам приємного вечора. Сьогодні зустрічаюся зі своєю сестрою Адрієною. Вона порадіє, що я знову вкотре розійшовся з Марлен. А ще зрадіє, що я досі з вами спілкуюся. Вас їй відомо лише кілька рядків з ваших листів, дещо з моїх слів, і три кандидатки на роль Еммі. Утім, ви їй подобаєтеся. Байдуже, хто з них насправді є вами. Вона бачить все так, як її брат. Наступного дня. тема. Мія. «Привіт, Лео. Ця ідея осяяла мене вночі. Я знаю точно. Мія. Лео та Мія звучить чудово. Послухайте. Мії 34 роки, гарна як картинка, викладачка фізкультури, довгі ноги, доладна фігура, жодного зайвого кілограма, смаглява шкіра, чорне волосся. Один недолік, що правда є. Вона вегетаріанка, але казати їй, що це тофу, то вона і м'ясо вона дуже начитана, розумна, енергійна, життєрадісна, жвава, тобто справжня чоловіча мрія. А ще вона самотня. познайомити вас? Півтори години по тому. Емі, емі, емі, відомо мені про цих ваших довгоногих мій. Фактично щотижня моя молодша сестра знайомить мене з такою. У модних журналах таких кістлявих, довгоногих модельок, взірець мії, хоч греблюгати, причому кожна наступна вродливіша за попередню. І вони всі самотні. А знаєте чому, моя люба Еммі? Бо їм це вподоби, і вони хочуть такими залишатись. Я не хочу приклумлювати вашу ейфорію, люба Еммі, з зовнішнього світу, але зараз мені не надто кортить знайомитися з Мією моїх мрій. Я і так задоволений своїм життям. Та все ж вдячний вам за турботу. До речі, вам вітання від моєї сестри. Тільки вона мене застерігає від помилки. Зустрічі з вами. Вона каже, цитую, «Зустріч покладе край вашим стосункам, а вони тобі йдуть лише на користь». Приємного дня, Лео. Дві години по тому. «Що ж, Лео, наша зустріч може і зачекати. До цієї думки я вже звикла». З вами я перетворююсь на терплячу людину. Особливо мене тішить, що про нас думає ваша сестра. Хоча чому вона настільки певна, що зустріч покладе край нашим стосункам? І хто, на її думку, покладе край стосункам – ви чи я? І ще дещо. У вчорашньому листі ви згадали про те, що я щаслива у шлюбі. Чому ці слова ви взяли в лапки? Виглядає так, наче іронія, і наче насмішка. Ви мене розумієте? Одначе, повернімося до Мії, бо ви мене неправильно зрозуміли. Її краса не банальна, вона не кістлява моделька з модного журналу. Мія справді чудова жінка, і вона недобровільно залишається самотньою. Ось вам типовий випадок хибного розвитку стосунків замолоду. Знайомишся в 19 років з чоловіком і зачарова ним. Зовні – до стоту адоніс, вмістили ще тестостерону, яскравий зразок секс-машини. А от всередині порожній, особливо череп. Минає два роки безплідних очікувань та надій, поки він, зрештою, не відкриває рота. Зачарованість зникла. А тобі двадцять один, і ти знайомишся ще з одним чудовим представником чоловічої статі і думаєш, цього разу вже точно щось всередині середині буде. Знову ні. Наступна проба. Тоді жінку чекає класична жіноча доля. Вона вважає, що їй потрібен той самий тип чоловіка, щоб виправити помилку першого разу. І так кожна наступна помилка ще дужче прив'язує її до цього типу. Зовні чоловіки Мії були схожими, але жоден з них не ліквідував недолік свого попередника. Якраз навпаки, кожен наступний яскраво підтверджував, що він такий самий пустоголовий, як і попередній. Минуло два роки, вона втомилася і не починає нових стосунків. Вона не робить жодного кроку назустріч. зустріч. Нещодавно вона мені сказала, якщо знаєш якогось приємного чоловіка, то можеш нас познайомити, але я сама нічого не робитиму. Все має йти самоплином. Якщо самоплином не йде, то нічого взагалі не вийде. Ось така Мія. Лео, обіцяю, ви будете в захваті. Півтори години по тому. Любеємі, спочатку відповідаю на ваші перші запитання. Перше. Моя сестра не уточнила, хто з нас двох після реальної зустрічі покладе край нашим з вами стосункам. Дозволите стосунки взяти в лапки. Вона радше мала на увазі несумісність діалогу в листах з розмовою віч на віч, що і призведе до завершення нашого спілкування. Друге до яких дрібниць ви доскіпуєтесь. Вираз «щаслива у шлюбі» я в лапки взяв ненавмисне. Можливо, програма робить це автоматично. А якщо серйозно, то цей вираз належить вам, а я його лише цитую, поза як «щаслива в шлюбі» є дещо суб'єктивним баченням ситуації. Сумніваюся, що під виразом «щаслива у шлюбі» я розумію те саме, що ви або ваш чоловік – Зрештою, це геть не важливо. Я в жодному разі не мав на увазі нічого комічного. І надалі я не використовуватиму лапок. Згода? А тепер повернімося до вашої подруги Мії. Коли ви знову з нею зустрінетеся, то можете їй розповісти, що знаєте одного чоловіка, якому потрібна... потрібна була. Одна єдина жінка, щоб помилку першого разу ніяк не виправити. Чоловік, який також втомився і не починає нових стосунків. Чоловік, який не робитиме кроків на зустріч жінці, який нічого не хоче робити, який вважає, що все має йти самоплином, а якщо самоплином не йде, то нічого взагалі не вийде. Так і скажіть їй, ось такий він цей Лео. Лише не кажіть, ти будеш від нього в захваті. Щоб бути в захваті одне від одного, ми мусимо принаймні раз одне одному поглянути у вічі. Утім, гадаю, що для мії Талео це означало б таки щось робити. Окрім того, мене дещо засмучує, наскільки швидко ви мене передаєте першій ліпшій подрузі Емі, мені бракує ваших ревнощів. Сорок хвилин Потому. От уже ті ревнощі, Лео. Я все одно не можу володіти вами більше, ніж тут, в межах поштової скриньки. Окрім того, коли ви належите моїй кращій подрузі, то трохи належите й мені. Невже ви справді вірите, що я шукаю вам пару без корисних мотивів? Між іншим, я частенько оповідала Мії про вас. Хочете знати, що вона про вас думає? Ви, певне, скажете, ні-ні, не хочу я цього знати, але я однаково вам розповім. Вона сказала, «Знаєш, Емі, з таким чоловіком я охоче познайомилася б, з таким, який хоче від мене листа, а не сексу. Всі чоловіки хочуть сексу, а мене цікавить той, якому цікавіше зі мною в листуванні, аніж у ліжку». «П'ять хвилин потому». «Еммі, у вас тільки й мова, що про секс». «Три хвилини потому». «Дякую, я помітила. Просто зазирнула до чоловічого світу». Вісім хвилин по тому. Скидається на те, що ви залюбки туди зазираєте, аби мати можливість писати про секс. Шість хвилин по тому. Любий Лео, не будьте таким лицемірним. Ви що, забули про свій просякнутий вином лист про гру із заплющеними очима та напад хіті наступного дня? Ви не проповідник, який вище над інстинктами та лібідо, на якого ви часом так охоче перетворюєтеся. То що, організувати зустріч вас із змією? Три хвилини потому. Та ви ж несерйозно з цією пропозицією. Хвилину потому. Цілком серйозно. Я переконана, що ні вам, ні мій, не доведеться щось робити, щоб одне одного відразу вподобати. Довіртеся моєму знанню людей. Сім хвилин потому. Дякую, але я відмовляюся. Вважаю дещо абсурдним замістьмі знайомитися з її подругою. Добра ніч, все ще ваш Лео. Вісім хвилин по тому. Так зі мною ви ж знайомитися не бажаєте і вам добра ніч. Також все ще й досі ваша Еммі. 50 секунд по тому. А ще геть забула. Щодо ваших просторікувань на тему Щаслива у шлюбі в лапках я ще з вами поговорю. Вважайте це погрозою. Солодких снів, любий мій Еммі. Наступного вечора. Невже сьогодні не буде листа від Лео? Гнівається чи що? Через змію? ніч. Емі. Наступного ранку. Доброго ранку, Емі. Я все обдумав і погоджуюсь на вашу пропозицію. Якщо ви все влаштуєте і ваша подруга справді не проти, то я з нею зустрінуся. Усього найкращого, Лео. П'ятнадцять хвилин по тому. Лео, ви так жартуєте? «Тридцять хвилин по тому. Аж ніяк. Я кажу це цілком серйозно. Охоче зустрінуся з Мією за філіжанкою кави. Візьміть на себе організаційні питання, Емі. Будьте ласкаві. У суботу чи неділю по обіді мені чудово підходить. Зустрітися можна в кав'ярні, в центрі міста, в кафе «Гюбер», «Європа» чи «Париж». Байдуже. Сорок хвилин по тому. «Лео, ви мене лякаєте? Звідки така раптова зміна настрою? Це не жарт?» Все ж запитати Мію, так? У такому разі дороги назад не буде. Мія не з тих жінок, якими можна крутити, як циган сонцем. Три години по тому. А я не той чоловік, який крутить жінкою, якої навіть не знає». Я просто передумав, якщо жінку так хвалять, то чому з нею не зустрітися? Година бесіди ні до чого не зобов'язує, зате може виявитися цікавою. Тож, що більше я про це думаю, то привабливішою мені видається ваша пропозиція. Приємного вечора, Лео. Десять хвилин по тому. Лео, маю з цього приводу думку. Я зателефоную Мії, а тоді дам вам знати. Півтори хвилини потому. тому. «Яку це ви маєте думку?» «Двадцять хвилин по тому. «Любий Лео, маю підозру. Ви певні, що я відступлю перед задуманим. А все тому, що ви вважаєте, що я ніколи не мала наміру знайомити вас із привабливою подругою. Думаєте, що ідея зі знайомством слугує лише для того, щоб зацікавити вас собою? Адже так? «Любий Лео, ви помиляєтеся?» Зараз зателефоную Мії. Якщо вона погодиться, то мусити з нею насправді зустрітися. Інакше я буду дуже невдоволена. А поки всього найкращого Еммі. 18 хвилин по тому Мія не погодиться на це, бо Мія не зрозуміє, навіщо їй зустрічатися із незнайомим чоловіком, який є другом її подруги, та ще й другом, який ніколи не зустрічався з подругою. Мія запитає себе, і не дарма, чому, власне, вона має зустрічатися з цим чоловіком. Мія відчуватиме себе піддослідним кроликом. Добраніч. Мої вітання винному стелажу. Коли закриємо справу Мія, то можна буде випити за наше здоров'я. Як вам така пропозиція, Еммі? Наступного дня. Привіт, Лео. Як вам ведеться? Сьогодні страшенна спека. Я вже й не знаю, що з себе знімати. Ви коли-небудь одягаєте шорти чи сандалі? А чому надаєте перевагу звичайним футболкам чи футболкам поло, чи напрасованим сорочкам? Скільки верхніх гудзиків не застібаєте? Що носите, джинси, брюки чи затамувала подих бермуди? Наскільки яскравим має бути сонце, щоб ви одягли сонцезахисні окуляри? На передпліччі у вас волосся росте, а на грудях? Годі, припиняю. Ось, що я вам, власне, хотіла сказати. Я зателефонувала Мії. Вона охоче зустрінеться з вами за кавою впродовж дня. «Чому б ні?» – сказала вона. Утім, ви теж мусите їй зателефонувати, чого ви, звісно ж, не зробите. Насправді, Мія вважає, що ви з нею знайомитися не бажаєте, і що все це ініціатива подруги Еммі, яка прагне знайти їй пару. До того ж, вона хоче знати, як ви виглядаєте. Я сказала, та не страшно, наче, хоча я бачила лише його сестру. Трохи складно. Мабуть, нічого з цього не вийде. Бажаю пережити сьогоднішній спекотний день. Ваша Емі. Дві з половиною години по тому. Люба Еммі, щодо ваших запитань. У мене все гаразд, дякую. Спека страшенна, це точно. Коли ви пишете «Я вже й не знаю, що з себе знімати», отже ви хочете, щоб я уявив, як виглядає Еммі, яка вже не знає, що з себе зняти. Еммі, ви перемогли. Я уявляю цю картину. Шорти я вдягаю лише на пляж. Тут у нас якраз пляжу немає, чи не так? Сандалі – ніколи, але якщо ви бажаєте, то можу і придбати. Спеціально на нашу першу зустріч. Футболку чи сорочку? І те інше, причому часто одне на інше. Скільки розстібнутих гудзиків? Залежно від погоди. Зараз усі гудзики розстібнуті, на мене однаково ніхто не дивиться. Штани? Радше джинси, не брюки. Бермуди? Лише на нашу першу зустріч, якщо вона відбудеться влітку тільки якого року. Сонце захисні окуляри. Якщо є сонце, волосся. Ну, голова, підборіддя, скроні, руки, ноги, груди загалом трохи є. А ще дайте мені номер телефону Мії, будь ласка. Приємних спекотних вам годин, ваш Лео. 45 секунд по тому. Що? Ви справді хочете зателефонувати Мії? Знову вважаєте, що я блефую? Ось вам номер 0773 8636 Мія Лех Бергер. Задоволені? Півтори години потому. Дякую, Емі. Хто б повірив, що день наприкінці травня може бути таким потогінним. Я зараз вилітаю на дводенний конгрес до Будапешта. Щойно повернуся, дам знати. Бажаю вам гарно провести час. Еммі. Усього найкращого, Лео. Два дні по тому. Без теми. Привіт, Лео. Ви вже повернулися? Вгадайте-но, ну, з ким я сьогодні зранку розмовляла по телефону. І ще вгадайте, що вона мені повідомила. Твій друг за листуванням телефонував мені. Я була настільки ошелешена, що хотіла покласти слухавку. Але він був такий милий. Він такий ввічливий, люб'язний, дещо сором'язливий, приємний, бла-бла-бла. І голос такий приємний, і вимова така гарна. «Лео-лео, ви, очевидь, намагалися будь-що сподобатись». Мушу визнати, я насправді не вірила в те, що ви все ж зателефонуєте, Мії. Бажаю вам приємно провести час завтра. До речі, Мія питала, чи не хочу я також прийти на зустріч. Я відповіла, він точно проти. Я для нього радше вигаданий персонаж. Жінка з трьома обличчями, жодного з яких він не бачив, а тому не бажає обмежуватись якимось одним. Адже так, Лео. Усього найкращого, Емі. Три години по тому. Привіт, Емі. Я щойно повернувся, але поки ще в стресі. Ваша подруга Мія по телефону видалася мені дуже приємною. До зв'язку. Особисто приходити вам не обов'язково. Адже Мія все розповість вам про нашу зустріч, я певен. Дванадцять хвилин по тому. Лео, останнім часом ви здаєтеся мені хитрим. Я вже й не знаю, як до цього ставитись. Ну що ж, успіху. Побачимося в іншому житті.